Днес ще говорим за учителя. Изцяло за учителя. Първата лекция Учителят за Бога. Втората лекция Мъдростта на учителя. Третата лекция в храма на учителя. И три идеи. Първата Учителят за Бога. Втората Мъдростта на учителя. И третата Продължение в храма на учителя. Следваща лекция на 5 юни. Започвам с първата лекция. Учителят за Бога. Ще разгледаме най-важният въпрос на живота, защото всички други неща са последствия. Те са второстепенни. Учителя казва, само едно нещо е съществено в живота. Каква любов имаш към Бога? Докато вие не си съставите. Ясно понятие за Бога. Не можете да постигнете истинско познание. Бог изменя всичко в света, а сам Той остава неизменяем. Бог е първият, когато трябва да обичате. Няма някой по пръв от Него. Животът. Никога не е бил създаван. Животът само излиза и се проявява. Излиза от Бога и се проявява. Бог е това, в което живеем и това, което се крие в нас. Ние не сме в света. Ние се движим в Бога. Ще повторя. Ние не сме в света. Ние се движим в Бога. Всички противоположности са в Него. И добрите, и лошите хора са в Бога. И сега Бог трябва да се справи с тях. Забележете, отчителя казва и с, и с добрите, и с лошите трябва да се справи. Да ги извади от техните заблуждения, в които те се намират. Щото и добрия не е мъдър, нито любящ, нито пък лошия. Някои казват, Бог е навсякъде. Учителя казва, но казвам, Бог е навсякъде, но само в абсолютно разумния свят. Значи само в абсолютно разумния свят. В неразумния свят той присъства само с силата си. Неговото съзнание е вън от неразумния свят. Казано по друг начин. Ако си разумен, Бог работи в твоето съзнание. Ако си неразумен, Той е вън от тебе и се проявява само като сила. Не като съзнание, а като сила. Бог е в знанието, което никога не потъмнява. Бог не е нито между вярващите казва учителя, нито между неверниците. Той не живее нито между вегетарианците, нито между месоядците. Той е между любящите души. Щом се раздвоиш в себе си, Бог вече е вън от тебе. Бог има два принципа. Бог и Господ. Учителя дава разлика между тези две думи. Бог и Господ. Господ е нещо, което съдържа в себе си любовта. Бог е онова, което съдържа в себе си мъдростта. Всеки дух, който пожелая да бъде равен на Бога, Посила се натъква на злото. Той изпълва всички светове, всички слънчеви системи и пак остава една непроявена част от Него. Бог е любов, но Той сам не е любов. Бог е нещо по-велико от любовта. Обаче условията, при които сега живеем, не познават по-велика мярка. И за това Бог е любов. И за това се казва, че Бог е любов. Няма същество в света, което може да обича и тези, които не го обичат. Това е качество на Бога. Ако, тоест, ако Бог е в тебе, това ще стане лесно. Ако Бог не е в тебе, няма да можеш да обичаш враговете си. Няма по-велика сила в света от тази да придобиеш съзнанието, че Бог е с тебе. Този, който и в най-тъмната нощ е с тебе, той е Бог. Никой не може да се освободи от погледа на Бога. И казва учителя, първото нещо, това е любов към Бога. Тогава само ще имаме една истинска мярка. Никой няма право да обича, докато първо не е обикнал Бога. Защото няма да има мярка. Значи, никой няма право да обича, каквото и да е. Човек, животна, професия, народ и така нататък няма да изреждам. Каквото и да е. Докато първо не е обикнал Бога. Ако човек не показва любовта си към Бога. Външно. За всичко, което му е дал. И вътрешно. За всичко, което му е взел. Той не е разбрал любовта. Като това беше първата лекция и...